Salamu aleykum, rahmatullah ve berekat. Zəhmət olmasa bir az qabağa çəkilin. Çalışın, əyləşin, ayaq üstə durmayın. Elhamdülillah, məla abinuril iman qulub ehli seadə. Faqbalat ala taat rabbha munqada. Fahaqqahu husnul mu'təqidi ve husnul احمده سبحانه واشكره وقد ادنا لمن شكره بالزياده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تبلغ صاحبها الحسنى وزياده واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله المخصوص بعموم الرساله وكمال السياده صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الدين اما بعد Möhtərəm müsəlmanlar, sizə və özümə təqvanı tövsiyə edirəm. Çünki təqva ən gözəl azulqədir və təqva qiyamət günü üçün olan ən gözəl hazırlıqdır. Möhtərəm müsəlmanlar, ən ali məqsəd hidayətə çatmaqdır və insan hidayətə çatıbsa, Bu, en şerefli bir vergidir ki ona verilir. Ve Allah'a itaət və ibadət etməyi insanı çətinliklerden kurtarır. Allah Teala buyurur, اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ وَهُمْ مُحْتَدُونَ O kəsler ki, iman getiribler. Ve öz imanlarına zulmü giyindirmeyibler. Olar üçün eminamanlılık var. Və olar düz yolla gidenlərdir. Ve hemşinin fitnələrin, imtihanların, dərdlərin tıfanı olanda Allah-u Teala'yı yönəlmək yegəne bir yoldır. Ve Allah-u Teala buyurur, وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَادِبًا فَضَنَّ أَنْ لَا النَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَ فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَا İləhə illə ənt Sübhaneke inni kuntu minəl zalimîn فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ وَاَزُنُّونُوا xatırlar, yəni Yunus Aleyhisselam-ı O gəzəbli halda getmişdir və elə bilirdi ki, biz ona çatabilməriyiz. Və sonra da biz onu cazalandıranda, balığın içine onu salanda, qaranlıqda demişdir ki, səndən başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Sən bütün eyblərdən, nöqsanlardan uzaqsan, həqiqətən mən zalimlardan idim. Və biz də onun bu duasını qəbul etdik və onu qəmlən qurtardıq və o cür də möminləri qurtarırıq. Ona görə də insanın əqidəsi saf, təmiz olanda onun niyyəti də səhih olur, düzgün olur. O əqidə onun ehtiraslarını boğub, onun əməlinə bərəkət verir. Və onun xatirəsini əbədləşdirir. Və baxın, Abu Cahil hara və Abu Bakr hara. Nə, böyü, nə, nə boyda böyük fərq var. Və Bilal hara və Abu Ləhəb hara. Baxmaq, Bilal nəsəb cəhətdən, yəni öz nəsli cəhətdən Abu Ləhəbdən aşağı idi. Və lakin, Nəticədə ondan üstün oldu. Ve din, dində eğer xəsaret varsa, insanın dini eğer ziyana uğrayıpsa, o insandan hiçbir şey evəzində qabul olunmaz. Hətta gızıl olsa bile qabul olunmaz. Ve Allah ta'lə buyurur, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْبِ اِمَانِهِمْ ثُمَّ ازdədü kufran lən tükbele təvbetuhum وَاُلٰٰئِكَ هُمُ الدَّلُونَ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ اِفْتَدَابِهِ Hakikətən o kestər ki, kufr eyleyibler iman getirenden sonra. Ve sonra da küf onların küfrü atıp, onların tövbəsi kabul olunmaz. Ve onlar yolu azmışlardır. Hakikətən o kestər ki, kafir olublar və kafir olaraq ölübler, onlardan yer küresi boyda, Bizim olsa belə qəbul olunmaz. Və bir hədisdə müsəlmanlar ki, Ən-Nəsai rivayət edir, Quteylədən rəziyallahu ki, bir yahudi gəlir peyğəmbər sallallahu alayhi və sallaməyə və deyir ki, siz Allaha şərik qoşursunuz. Deyirsiniz, Allahın və sənin istədiyi kimi oldu. Və deyirsiniz, Kəbəyə and olsun. Və peyğəmbər sallallahu alayhi və sələm, Amr el-Ədiki səhabələr and içmə istəyəndə desinlər ki, Kəbənin Rəbbinə and olsun. Və desinlər Allahın sonra da sənin istədiyin kimi oldu. Yəni həmin Yahudi gəlir Peyğəmbər sallallahu alayhi yanına və müsəlmanların müsəlmanlara əyit tutur, Səs tutmağa çalışır müsəlmanlar da. Ki onların bəzi sözləri kiçik şiltir və deyir ki, siz Allahın və sənin istədiyi kimi oldu və deyirsiniz Kəbəyə and olsun və bu da o vaxtı müsəlmanların nöqsanı idi və o vaxtı hələ haram olmamışdı və müsəlmanlar da bilmirdilər ki, belə söz, yəni bəyənilməyən sözlərdəndir və Yahudi bu sözü deyib İslama düşman olduğu üçün, yəni öz düşmançiliyini göstərmək üçün müsəlmanları bir, yəni eyb tutmaq üçün müsəlmanlarda və vaqin onlar özləri ondan da bir şeyə düşüblər. Yəni böyük şirk eləyirlər. Lakin müsəlmanlar da tutullar belə səhvləri. Və ona görə də Peyğəmbər sallallahu alayhi və, və səlləm əmr elədi ki, müsəlmanlar budur şirk sözlərdən uzaq olsunlar. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi onun dediyi sözünü inkar edə bilməyir, çünki onun dediyi söz haqqı idi. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm onu Və sahabələrinə də əmr eləyib, birinci növbədə gidesinlər Allahın, e, deməsinlər Allahın və sənin istədiyi kimi oldu. Çünki və sözü Allah insan arasında Allah Allah'la insanı eyni səviyyəyə qoyur. Yəni, e, yaradanı və yaradılmışı eyni səviyyəyə qoyur. Eyni səviyyəri göstərir. Bu isə kiçik şirkdir. Sözdə olan şirkdəndir. Və onlara şirkdir. Öyrədib ki, desinlər Allahın, sonra da sənin istədiyi kimi oldu. Çünki sonra sözü ardıcılığı göstərir və əmçinin aranı göstərir. Ki, Allahla Muhammed s.ə.v eyni deyirlər. Və bəndənin iradəsi var, və lakin onun iradəsi Allah Teala'nın iradəsinə tabidir. Allah Teala buyurur, وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا أَنْ يَشَىٰى اللّٰهِ Allahın istediğinden başqa siz heç bir şey istəyə bilməzsiniz. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi onlara əmr elədi ki, Kəbəyə and olsun sözündən çəkinsinlər. Çünki Allahdan qeyrisinə and olmaz. Və bu da kiçik şirkdir. Və öyrədim onlara ki, and içmək istəyəndə desinlər Kəbənin Rəbbinə and olsun. Və məlumdur ki, Kəbə şərəfli, fəzilətli bir yerdir. Allah subhanə və təala Kəbəni müsəlmanlar üçün qiblə idi. Və həmçinin bizə əmr eləyib ki, tavaf eləyib. Yəni onun ətrafında fırlanak, tavaf eləyib. Bu da Allah'a olan ibadətlərdən biridir. Və bununla bələ Kəbəyə antışmək olmaz. Kəbənin divarlarına özünü sürtmək olmaz. Və həmçinin Kəbəyə yönəyib Kəbədən nəsə istəmiyə, Kəbəyə dua eləmək olmaz. Çünki bu ibadəttir və ibadət də alemlərin Rabbə olan Allah'ın həqqıdır. Həlis onun həqqıdır. Vam cinin Nesai rivayeti İbn Abbasdan radıyallahu anhuma ki bir kişi geldi Peygamber sallallahu aleyhi ve yanına ve deyip ki Allah'ın ve senin istediği kimi oldu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi "Ec'alteni lillahi nidda bel maşa Allah Sen beni Allah'la Allah'a tâ edin mi? Yok. Tek Allah'ın istediği kimi oldu. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve burada inkar ediyor o kişinin sözünü. Xansı ki, onun iradəsini Allahın iradəsinə bağlayır, onları eyniləşdirir. Və deyir ki, sən məni Allahla eyni elədin, məni Allaha tay tutdun. Çünki mənim haqqım yoxdur ki, sən məni Allahla eyniləşdirəsin, eyni səviyyəyə qoyasın. Və sonra da bəyan edir ki, tövhidin kəminliyindəndir ki, deyəsən, tək Allahın istədiyi kimi oldu. Bütün istəyi Allah tağlayla bağlayasın. Ona görə də vacibdir hər bir müsəlmana <coughs> ki, şirk sözlərdən çəkinsin. O sözlərdən ki, Allah insanı eyni səviyyəyə qoyur. Məsələn, Allahın və sənin hissədiyi kimi oldu. Yaxud, bu şey Allahdan və səndəndir. Yaxud, Allaha və sənə ümid edirəm. Yaxud, demək, mənim üçün göydə Allah, yerdə sən, sən, sən varsan. Yaxud demək, mənim üçün göydə Allah, yerdə sən kifayətsən. Və s. kimi, bu da oxuşar sözdə. Ona görə də möhtələ müsəlmanlar, Peyyəmbər s.ə.və o cür sözlə təzim etmək, hansı ki, o sözdə Allah ilə onu eyniləşdirmək var, eyni səvəyə qoymaq var. O söz hər halda şirqdir. Və əgər insan onu deyən, Doğrudan da qəlbində inansa ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem Allah Allah Taala ilə bir səviyyədədir, onda o böyük küfrdür, böyük şirkdir. Və insan dindən çıxır. Amma əyr buna ina buna inanmasa, niyə ki sahabelər buna inanmırdılar. Və sadəcə sözdə bunu deyirdə, bu da bu isə kiçik şirkdir. Və onda o kəssət ki, vilavəstə Peyğəmbər sallallahu alayhi ve edirlər, Allahın haqqını ona verirlər. Onların halı daha da pisdir. Əgər sözdə onu Allahla eyniləşdirmək olmazsa, onda başqa əməllərdə, ibadətlərdə ondan da pis olan bir haldır. Çünki peyğəmbər sosial demə, rububiyyətdən heç bir xüsusiyyəti yoxdur. Yəni rəbb xüsusiyyətləri yoxdur. O da sayr insanlar kimi paltar geyinir, əlində nəsə daşıyır, silah dafir və s. ac olur, susuz olur. Ağrıyır bəzən, xəstələnir, sayır insanlar kimi. Və lakin Allah subhanahu wa ta'ala başqa insanlardan onu üstün tutub, Peyğəmbər eləyəndə onu, ona vəhiy edəndə. Allah-u Teala buyurur, Qul innəmə ənə bəşərum mitlukum. De, mən sizin kimi bir bəşərim, sizin kimi bir insanam. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səllim bəşərdir. Ona görə də Allah-u Teala burada əmr eləyir ki, desin mithlukum. yəni sizin kimi. Yəni sizdən heç bir fərqim yoxdur. Və sonra isə fərqim bildirir. Yegənə fərq ki var, Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi və səlləm başqa insanlar arasında. Və buyurur, yuhə iləyə ənnəmə iləhukum iləhun vəhid. Mənə vəhiy olunur ki, sizin ilahınız tək bir ilahdır. Və şək yoxdur ki, Allah-u Teala ona yüksək bir əhləq verib, bəhşəyib. Hansı ki, bu əhləqdan onun hər cəhətdən kamil bir insan oldu. Məsələn, ona güclü bir səbr verib və həmçinin ona səxavət verib və həmçinin, və lakin bütün bu şeylər şəriyyətin çərçivəsindədir, e, insanlığın çərçivəsində, çərçivəsindədir. Yəni, insanlıqdan o yana Peygamber s.ə. keçə bilməz. Ona görə o, Rəbb ola bilməz heç vaxt. Allah darlının xüsusiyyətlərinə çatmaq ona mümkün deyil. Və kim bunu iddia edirsə, kim iddia edirsə ki, Peygamber s.ə.vələm, Yaxud başqa bir kəs Allah-u Teala'nın səviyyəsinə çatır, o insan həm Muhammedə s.a.v. kufr edir, həm də onu göndərən Allaha da kufr eləmiş olur. Ona görə də biz şişidmirik Peyyəmbə s.a.v.in haqqını, onun özünün inkar edildiyi dərəcəyə onu qaldırmırıq və eyni zamanda da onun haqqını veririk, onun haqqını tapdalamırıq və Allah-u Teala bizi qaldırır onun haqqına ən yaxşı riayət edənlərdən, verənlərdən edəsin. Və, <coughs> və bununla belə biz onu Allah dağlanın səviyyəsinə də qaldırmırıq. Möhtərə müsəlmanlar, e, Tufeyl, o da Ayşənin anasından olan qardaşıdır. Demişdir, yuxuda görmüşdüm ki, bir neçə yahudinin yanından keçirəm. Və onlara deyirəm, siz Çox yaxşı insansınız. Lakin sizdə bir eyv var. Siz deyirsiniz ki, Uzeyr aleyhissalam Allahın oğludur. Və onlar dedirlər ki, siz də yaxşı insansınız. Və hər ki, sadəcə siz deyirsiniz ki, Allahın və Muhammedin istədiyi kimi oldu. Sonra da deyir, keçdim, xristiyanların yanında, yanına, bir neçə xristiyan oturmuşdur onların yanına. Və dedim ki, siz yaxşı insansınız və lakin, Bir səhifəniz var deyirsiz ki, İsa alayhis salam Allahın oğludur. Onlar deyirlər ki, siz də yaxşı insansınız. Və lakin deyirsiz ki, Allahın və Muhammedin istədiyi kimi oldu. Və səhər olanda mən bəzilərə, bəzi müsəlmanlara o yuxunu danışdım. Və sonra da qaldım peyğəmbər sallallahu alayhi yanına və ona da danışdım. O da dedi, "Həl ahbartə biha ahada kimə səm onu bu yuxunu danışdınmı?" Dədik ki, bəli. Pəyəmrə Sələlədi, Allah-a həmdilədi, tariflədi, onu və səhərdədi, ammə bəədd, فəinna tüfəylən rəə rü'yə akhbara bihə mən akhbara minkum. Və innəkum kultum kəlimətən kəna yamnə'uni kəzə və kəzə enən həkum anha. Fələ tequlü mə şəəə Allahü və şəəə Muhammed. Və ləkin qulü mə şəəə Allahü vəhdə. Dədik ki, tüfəyl bir yuhu gördü. Ve Və siz ilə bir sözü deyirsiniz ki, mən müəyyən səbəblərə görə onu, onu sizə qadağan eləmədim. İndi isə siz demeyin, Allahın və Muhammedin istədiyi kimi oldu və lakin deyin, tək Allahın istədiyi kimi oldu. Yəni, Tufeyl-Aviyyəlləman yuxusunda görür ki, bir qrup, qrup Yahudinin və bir qrup xristiyanın yanından keçir <coughs> və hər iki tayfanı tərifləyir və lakin onlara eyib tutur ki onlar Allah-u Teala şərik qoşurlar, ona övladı nisbət edirlər övladı aid edirlər ona və yəhudilər deyilir ki Uzeyr Allahın oğludur xristiyanlar isə deyirlər ki Məsix, yəni İsa Aleyhisselam Allahın oğludur Allah Allah-u Teala onların dediyi sözlərdən qat-qat ucadır və sonra da bəyan elədi ki, ki onlar, onlar da müsəlmanları tərifləməyə başladılar və lakin Onlara eyib tuttular ki, onlar Peyhəmbər Sələmin iradəsini Allah-ın iradəsi ilə eyni səviyyədə tuturlar. Deyirlər, Allahın və Muhammədin istədiyi kimi oldu. Yəni, və sözünü deyirlər orada. Bu isə kiçik şirqdir. Və hədisdə dəlil var ki, yəhudilər də xristiyanlar bilirlər kiçik şirk nədir. Lakin bununla belə baxmayar ki, müsəlmanlara bunu eyib tuturlar, özləri böyük şirkə girişmiş olurlar. Amma bu sözləri ilə nə onlar nəsihət eləmək istəmirdilər müsəlmanlara. Sadəcə müsəlmanları biraz sancmaq, biraz onlardan nöqsan tapmaq istəyirdilər. Və Sufey rəziyallahu anh bu uyuğunu danışandan sonra bəzi dostlarına danışıb və sonra da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə danışıb və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də cəmaata xutbə oxuyub, yəni hə Allah təala hamdü səna gətirib və sonra deyib ki Necəki Əhmədin rivayətində gəlib: İnnekum qultum kəlmətan an söz demirsiniz ki, sizdən utandığıma görə sizə onu, onu qadağan eləmədim. Yəni Peyğəmbər sallallahu o sözdən xoşlanmırdı, lakin utanırdı səhabələrinə onu desin, qadağan eləsin çünki Allah təaladan əmr gəlməmişdi bu barədə. Və lakin bu salih yuxudan sonra Peygamber Sosyalin onlara bu şeyi qadağan edib. Qadağan edib və deyib ki, deməyəm ki, Allahın və Muhammedin istədiyi kimi oldu. Çünki bununla siz yaradanı yaradılmışla eyni səviyyədə qoyursunuz. Və onlara öyrədib ki, disinlər tək Allahın istədiyi kimi oldu. Çünki törhid nöqtəyi nəzərdən bu daha mükəmməldir. Və bu hədistən də həmçinin Biz bir fayda götürürük ki, şəriətin hökümləri yavaş-yavaş nazil olurdu. Yəni, hamısı birdən-birə nazil olmayıb. Hər bir şey münasib bir vaxtda əmr olundu, yaxud qadağan olunmuşdur. Möhtərə müsəlmanlar Allah s.ə. buyurur Hüvəl-həyyü la ilahə illəhu fəd'uuhu muxlisina ləhuddin əlhamdülillahi al rabbil aləmin O, deridir, ondan başqa İbadətə layiq olan heç bir məbud yoxdur. Ona görə dini ona qəs edərək, ixtlasla ona dua edən, aləmlərin aləmlərin rəbbi olan Allah'a həmd olsun. Bârakallahu li və lakum fil-Qur'anil-Azim və nafa'ani və iyyakum bimə fihi minəl-âyâti vəz-zikril-hakîm. Vaqulu qawli hâzâ və astəğfirullâhi li və lakum və lisâiril-muslimîna min quran خلق الانسان علمه البيان له ماقاليد السماوات والارض سبحانه كل يوم هو في شان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, سيد ولد ادم اجمع وخير من صلى وركع وابلغ من دعا الى الله فاسمع صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه الافيا البرره وَرَضِيَا عَنْهُمْ وَعَنْ عِبَادِهِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ Amma ba'd <coughs> Mehterem Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem Sağıyken, onun zamanında Salih-i yuhu Bazen şəriətin Şəriətin menbelerinden biriydi Bazı meselelerde Herdən sebebiydi, hansıysa hükümler fərz olsun, yaxud qadağan olsun. Necə ki bu tuhfeilin hadisində gəlir. Lakin Peyğəmbər sallallahu alayhi ve və sellem vəfat eliyindən sonra şəriət hökmlərində yuxulara arxalanmaq olmaz. Yəni yuxu ilə halalı haram eləmək olmaz. Yaxud aksinə haramı halal eləmək olmaz. Necə ki bəzi bidət əhli bunu edirlər. Yuxuda nəsə görür, sonra deyir ki, hökm dəyişildi. <coughs> Ve yuhular, mühterem Müslümanlar, üç növə bölünür. Birinci növ, Allah-u Teala'dan gelen yuhulardır. Bunlar da hak olan yuhulardır. Ve bazında bu cür yuhular müjda olur. Necə ki Allah-u Teala buyurur, اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَى İman getirir, teqbalı olanlar üçün, Dünya həyatında da, ahirətdə də müjdə var. Və dünya həyatında olan müjdə salih bir yuxudur, gözəl bir yuxudur, hansı ki Allah daralından gəlir. Yaxud insanların, həmin o insanın sevmələridir, onu tərifləmələridir. Və həmçinin bu cür yuxu bəzən insana xəbərdarlıq kimi olur. Yəni, hansısa bir işdən onu çəkindirir, yaxud hansısa bir şəxsdən Çəkindirir, yani xəbər verir yuxuda ki, bu, şəxsdən uzaq ol və s. Yəni, budur onun faydaları. Və ikinci növ yuxu şeytandan gələn yuxudur. Yəni, o qorxunc, dəhşətli şeylər ki, insan görür yuxuda, bunlar şeytandandır. Və bəzən onun səbəbi o olur ki, insan yatmamışdan qabaq şəriətdə gələn yəni, zikirləri oxumur. Və e, insan bu gün şey, bu gün pis yuxunu görsə, çalışsın heç kim onun danışmasın. Və həmin gördüyü an vəziyyətin dəyişsin. Yəni sağ tərəfdə yatıbsa, sol tərəfə çönsün, məsəl üçün. Və həmçinin sol tərəfə, sol çiyinə tərəf 3 dəfə tüpürsün. Və desinə auzu billahi minəşeytanir racim. Və üçüncü növ yuxular isə <coughs> o yuxulak ki, fikirdən ə, ə, ötürü əmələ gəlir. Yəni, insan nəyinsə nə haqqında çoxlu fikir bu onu fikir rəşdiyilə yuxusuna girir. O da, yəni, ona heç bir şey, yəni, adi bir yuxudur bu. Və müsəlman çalışmalıdır. <coughs> Yatmamışsan qabaq zikirləri oxusun. Vacib deyil ki, bütün nə qədər zikr var hamısını oxusun. Və lakin bəziləri hərdən birin, hərdən o bir şeyini yəni istəyir üçün, dördün bir yerdə oxusun. O da yax ayət-i kürsini oxusun, yatmamışdan qabaq. Yaxud e, yaxşıdır ki, iki ovucunu birləşdirsin, o ovucuna nəfəsi dəyəcək qədər yaxın tutsun ağzına və oxusun orada yəni, İxlas surəsini üç dəfə, Fələq surəsini üç dəfə, Nas surəsini üç dəfə və sonra da əllərini sürsün bütün bədənə, bədənin hər bir hissəsinə başlasın başdan, üzdən, bədənin Ön hissəsindən, sonra da arxa hissəsini sürtür, sonra da ikinci dəfə bu cür eləyir və sonra da üçüncü dəfə bu cür eləyir, yəni oxuyur və sonra sürtür. Və həmçinin yaxşıdır ki, e, oxusun Kafirun suresini, Qulya İhöl Kafirun və sonra da onu oxuyan kimi yatsın. Çünki hədistə, səhih hədistə gəlir ki, bu şirkdən ona bir bəraətdir, bəraət qazanır şirkdən, yəni şirkə, şirk ondan uzaq olur əgər Kafirun oxuyub yatarsa. Və s. zikirlər var, hansı ki zikir kitablarında mövcuddur. Və Allah s. və teala bizi eşidi faydalanlardan eləsin. Allah s. və teala günahlarımızı bağışlasın. Amin. Allah s. və teala bizə haqqı, had, batili, batil göstərsin. Allah s. və tevhid və sünnə özrə bizi möhkəm sabit edəsin. Allah s. və teala qəlblərimizi e, haqq yoldan döndərməsin. Amin. Allah s. və teala müsəlmanların xəstərinə şəfaa versin və bir uçanırsaq qardaş var, uşağı xəstədir. Allah subhanü teala ona da şəfa versin. Amin. Allah subhanü teala bu xəstəyini kəffarə edəsin onun üçün. Bəsalallahu və sallama alə seyyidinə Muhammed və alə alihi və əshabi əcməin. Və qiməssəlat.